Velkommen til Get In Talk Show, podcast, eller også med billedet. Det må man sådan set selv om, hvad man har lyst til. Vi beskæftiger os med engelsk fodbold, britisk fodbold, og taler om nøjagtigt det, vi har lyst til. Og det er skønt. Vi kan ikke undgå at tale var i dag, det her. Vi kan ikke undgå at tale Merseyside derby, Vi kan ikke undgå at tale Van Dijk, og det må vi sige, det er fra øverste hylde. Men vi må heller ikke undlade at tale Celtic Rangers. Og øvrigt. Nogen, der har set Thomas Gravgaard, fordi Newcastle fik stry af Manchester United. Celtic tabte. Old Firm, Rangers vandt 2-0. Uh, nogen der har set ham. Han har taget på weekend, tror jeg. At, weekend, at, at, på Kravrup at, Gus var det, det, var det med børn eller uden børn. Det er uden børn. Det er, er cirkled getaway. Det har sagt der, jeg han er bange for at eksplodere. Så, han, så, der, han, så, han, så tror jeg, at kongen har sagt, at der er Celtic Rangers, vi smutter. Ja. ja. Og det hører interessant sæson, hvis jeg lige må indskyde. I op i Skotland, for mm. hvis Celtic vinder mesterskabet igen i år, så er det ten in a row. Ja. Og hvorfor er det specielt tak? Ja, det er der ikke nogen der har gjort før. Det er der nemlig ikke. Rangers og Celtic har hver især vundet ni gange. Ja. ja. Og Brian Laudrup var faktisk med til at vinde ni gang med. Rangers. Så øh, det vil være et kæmpe mål for Rangers. Det er meget fedt at krølle. Æh, Connor Goldson, tidligere Brighton stopper og et begge mål for Rangers i det her old firm, hvor, hvor, hvor Celtic var dårlige. Vi, vi, vi har Celtic på uh, torsdag øvrigt, på ja, vores kanaler. De møder Milan. Mod Milan. Ja, ja. Spændende at se, hvordan de... Altså, som altid har de havnet i Europa League. Ja. <laughs> Celtic, det gør de tit. Æh, ja, og ja, jeg elsker, at vi har den. Celtic. Det er et hold, der har så meget charme. Så har vi jo Thomas Graves i studiet også fortæller ja. ja, om. Men, ja, men det, det er som om det ikke er det samme uden fans. Jamen, altså, især, der. Oh, især der. Vi kan bedre håndtere det, lad os sige, nede i Ja. Jeg vil sige, det, det, det, det, man, man mærker tomheden mere, når det er på Celtic Park. Det mener du? Ja, ja det er jeg enig med dig i. <laughs> <laughs> Inden vi går til bid her, så er der lige nogle skarpe. Det skal der være oppe i toppen her. Okay. Nils Haril. forestil dig, at der foran der er en stor rød knap. Ja. Hvis den knap var der, og du med et tryk på den kunne lukke varer i Premier League ned. For altid vil du så trykke på knappen. Ja, det ville jeg. No more varer, hvis det stod til dig. Ja, hvis det er enten eller ja, så vil jeg helt klart lukke den. Synes du, det ødelægger mere, end det gavner? Ja, det gør det. Du har et mørsessart derby i lørdags, hvor alt handler om varer efterfølgende. Det er frygteligt. Der er jo en film, hvor hvis man trykker på den, de får stillet ultimatum en familie, der har svære økonomiske problemer, får stillet muligheden for at trykke på... En knap, en rød knap, og så er der en et eller andet sted, der dør. Men de får et eller det million dollars eller sådan noget? Og de trykker på den, og så udfolder historien sig. Der kan man så selv gå ind og sige, jeg tror, den hedder The Box, eller sådan noget. Øh, øh, øh, øh. Tilbage til varknappen. <laughs> <laughs> du trykket på samme varknap? Nej, altså jeg er, så, jeg er ikke så kæmpe modstander af det, men jeg er enig med dig i, at det, det ødelægger godt nok noget af den, <laughs> den oplevelse, øh, som det var at se sig Dabby. Men jeg er ikke lige så stor modstander, nej. Kier du får den næste, i hvert fald udspillet på den. Hold nu tungen lige i munden. Ja. Hverken Liverpool, Manchester City eller Manchester United bliver mestre i år. Ej, jeg tror stadigvæk, at jeg tror stadigvæk, at Liverpool har... Jeg vil gerne tilskrive, den en lille bitte favoritværdet til Liverpool, men det er klart, at... I hele feltet? Ja, ja, ja, ja. Så du har stadig Liverpool som favorit ja. til det engelske mesterskab? Ja, ja, Men det er jo selvfølgelig deres chance at det er svært decimeret, efter at de har mistet Fandreik resten af sæsonen, sandsynligvis. Så spiller den lige videre til Nils. Har vi gang i en freak-sæson, Niels Heil, hvor en outsider løber med titlen? Hvis det er ja eller nej, så siger jeg ja. Det, det, det, kan, det kan godt ske. Ja. Og der mener jeg for eksempel Everton. Det, ja. kunne, det kunne godt ske. Er det sådan en sæson, hvor den, ja, uh, den de, svæver i luften? Ja, de europæiske terminer bliver så tæt i år, og, og der er så meget freak show over den her turnering, så det kunne godt ske. Jeg vil stadig sige, som Kieran, Kig efter de store, men hvis det kunne ske, så, så var det den her sæson. En Leicester-sæson. Ja. Selvom det ikke er Leicester, vi snakker om. måske Ja, det kunne det jo godt være. Leicester, nu har de lige fået Søndtjø skadet derude i nogle måneder. Det er jo også et hårdt slag for dem, ja. ikke I de på er Van Dijk-niveau. Ja, billede, så bliver man er nok ikke. Nå, vi mangler lige det øh, sidste skarpe spørgsmål. selvom det er skarpt nok til en øh, skarp mand som Kieran Fornuti. Dominik Calvert-Lewin er den varmeste angriber i Premier League lige nu. Ja, det er uden tvivl. Vanvittig udvikling, han er, han er gået igennem. Han havde måske, vi havde måske ikke forventet, at han ville ramme det her vilde niveau. Øh, men det, det, det, det er tydeligt at se, at der har været en, en rigtig fin progression i, i løbet af den tid, han, øh, han nu har været i Premier League. Og man kunne begynde at se tegningerne af det i sidste sæson. Så jeg er ikke sådan super overrasket. Ancelotti har tændt noget voldsomt i ham. Ja, og han har fået, fået ham til at spille på en, på en mere sådan typisk angriberfasong. Så han kommer ikke ud og løbe i, i kanalerne og ude, ude i frimærkerne. Og sådan noget. Han holder sig centralt, og det hvis, er han Hvis man han ved, det. altså jeg, jeg har aldrig nogensinde hoppet og, og hættet til en fodbold, tror jeg. Men, men hvis man bare har en fornemmelse af, hvor svært deres de er, til og nærmest have håndtaget i luften, mm. som det mål, han scorer mod Liverpool. Cristiano Ronaldo er mester til det. Ja. Æ, det er så teknisk svært, det der, at hætte sådan en bold tilbage ned i bunden af målet. Ja. Hans springkraft er helt... Jamen, det er helt historien. exceptionelt godt. Ja. Æh, hvad tænker du, Nils? Har vi en mulig Premier league -topscore? Ja, der har vi. I forlængelse har jeg sagde, sagde før med Everton, de, for, de har en fantastisk sæson. Ingen europæisk fodbold. Det ligger lige til dem, at... Øh, top en gang om ugen, det kommer lige de til at gøre. Fremragende. Nu gør vi sådan lidt atypisk i forhold til, hvad vi ellers har gjort i programmet tidligere. Der kommer en, en, sådan en rejseanbefaling lidt senere, Niels, fra jeg. dig ja, ja, til ja. sidst. Men altså, vi kommer jo aldrig afsted med. så nu vil vi bare høre fra alle, der har været... Ja, sur på larpen, du. <laughs> alle, der har været vest for Esbjerg. Det vil vi gerne høre om. Jeg du jo Nej, det er så ikke <laughs> <laughs> Velkommen til det show, har til nu. <laughs> Nej, Æh... men... Du var jo i London er ja. ikke det danske landshold. Og den der i Reykjavik også. Ja, men nu er det jo engelsk program, jo. Oh, ja. Ja. Atlant. Vi vandt ja. på Fr i King Wembley ja. med det danske landshold i Nations League forleden. 1-0. Øh, var det magisk at være tilbage? Fordi der var jo ikke en sjæl på stadion. Magisk, det vil jeg ikke sige, det var. Men øh, det var da det var, øh, interessant at opleve hele <laughs> det rundt om. Altså, hvor hvor, hvor, pa, hvor på passelige folk er vi har skulle ind og have lavet sådan en nærmest sådan en medicinsk undersøgelse hvor de målte mit blodtryk og selvfølgelig min temperatur det har de gjort i på alle stadions, når det er i for sammenhæng. Men blodtrykket, alligevel? Ja, blodtryk, det var alligevel ikke sådan en. Der var sådan 10 forskellige standarder, og så sagde han sådan, så var der først en, formoder jeg, en eller anden form for læge, hvor jeg skulle udfylde nogle papirer, og så sagde han, så kan du gå over til stand nummer 6. Og jeg kan også se her, jeg står jo og, og råder med dem der, dem, der kan se det. var, Jeg stod og rodede med mit slips med det, her, med det her mundbind på, og de måtte jo. Jeg havde jo ikke mit eget headset med, og det blev de rasende over. Nej, og så skal vi jo, og det må vi jo ikke vi give dig et headset, jo, for helvede. Fordi der er jo nogle andre, der måske har haft det i øret, og du ved, så er der nogen, der skal røre ved det, inden det kommer over til dig. Men så til sidst fik jeg jo overtalt, for ellers så kunne jeg jo ikke høre gennemstillingerne fra dig, her hjemme i studiet. Men det lykkedes heldigvis, og jeg fik jeg men jo lavet mine gennemstillinger, men det er jo specielt, og vi må jo ikke stå tæt på hinanden. Og, øh... Men du har været til store finaler på Wembley, hvor det har været fyldt til bristepunktet yes. med mennesker, og det er jo nogle af de bare sådan... Ja, de historiske øjeblikke, det er det her, når Wembley er klædt i, i, i pokalfinaledris, for eksempel, med, med halvdelen i hver sin klubfarve. Mm. Hvordan var det at se Wembley til kamp gapende tomt fra først pakket? Der mangler jo rigtig meget af, af, af, af det, der gør det specielt på en eller anden måde, ikke? Publikums reaktion på det, de ser. Altså... Ja, det, det er jo tomt. Det, det, det føles tomt. Øh, ja, men jeg det føler, er tomt. Øh, ja, det var tomt, men øh, jeg føler også på en eller anden måde, at vi lidt vi lidt at vende til det. Altså, det er, det, er ikke så, det er ikke lige så mærkeligt, som det var i starten. Og sådan, øh, jeg føler i virkeligheden også, at spillerne... Øh, er, er, og jeg, jeg tror også, at der er nogle spillere, øh, at, som måske den er trives under. At, okay. der er ikke, at der ikke er fans på stadion. Hvorfor? Jamen, fordi jeg, så tror, jeg, jeg tror ikke, der er der, er, der er der pres på dem, som der er, når der så Harry der, der... Aguirre, han... Øh... <laughs> ja, <laughs> det er måske et dårligt, dårligt eksempel. Ja. Men jeg tror, der er nogen, der, der, der måske trives, og så er der selvfølgelig en masse, øh, som, som, har, som har svært ved at og, og få den der ekstra motivation, og måske også derfor, at vi ser det her freak resultater i Premier League, at, at med, det var faktisk... Jeg kan ikke huske, om det var, det var en fodspiller der spiller super igen, som sagde noget med, at det her med at og skulle præstere under pres, det er der er jo mange eller nogle fodspillere der er bedre til en anden, det er jo ofte de fodspillere der spiller i de store klubber. Og når det, det der pres med at tilskuerne øh, mm. er der, det de, de, de ikke er der, jamen så er der nu måske nogle andre øh, parametre der lige pludselig begynder at gøre sig gældende. Så er der der blandt fod... andet andre ved straffespark. Blandt andet ved straffespark, ja. ja. Og vi har set de straffesparks konkurrencer der har været, de er jo de stikker fuldstændig ja. af, ikke. Ja. Ja. Så men, men okay. alligevel alt, den engelske oplevelse, det var fedt, vi vandt og, og men det det havde været endnu mere specielt at se og mærke et fyldt wembley. Der skuffelse over at se England tabe til Danmark, som ja, de jo... Det havde været... Har, det har været fedt, fedt oplevelse, Fordi jeg også, jeg, jeg tror nærmest, jeg var i London en gang om måneden sidste år. Altså, hvordan ligger byen der nu? Nej, nej, der er gang. Altså, der er, tof, samme trafik på, ja, okay. på vejene, som jeg har oplevet. Masser af mennesker på gaderne omkring, øh, omkring Wembley. Æ, masser af folk uden mundbind. Altså, så, øh, det synes jeg ikke var som så mærkbart anderledes. Nå, jamen, øh, vi skal have lidt øh, førstehånds observationer. Det er omkring Maguire lidt senere i, øh, i programmet her, men vi lægger lige først en lille rejsebeskrivelse ned fra din tur til England, Kieran. Ja, og nu kommer vi til det, det som desværre øh, står tilbage, og meget af det, som der bliver snakket om i runden her, det er var. Og var, og var, og mere var, og særligt selvfølgelig i det her Merseyside derby, som blev spillet mellem Everton og Liverpool, sluttede 2-2. Det har vi næsten glemt. Liverpool, der scorede et sejrsmål, som øh, ikke kom til at stå, fordi var med den mindste marken Jeg i hvert fald kan minde se, det ved ikke, om det var et hår på benet, der var offside, men den mindst mulige margen, forestiller jeg mig, at man kan, kan, kan trække træk en offside-linje med at der blev Hendersons mål kaldt tilbage, og derfor blev det ved 2-2. Jan Carlsen, dommerobservatør og en meget velanset uh, fodboldlovfortolker. Du er med os og, og velanset og endda ud over Danmarks landegrænser. Kan du ikke forklare mig og os og dem, der uh, lytter og ser med på det her program, hvorfor at, at den, den måde at bruge var på, for eksempel i den offside fra Merseyside-Darby, er så altså forskellig fra, hvad vi ser i Superligaen for eksempel? Jo, det, det vil jeg godt prøve på i hvert fald. Det kan godt være, at det var lidt, før jeg kommer frem til, til, til svaret. Men jeg vil godt starte med at forklare, hvordan hele mekanikken er, er skruet sammen. Og så kan vi altid vende tilbage til forskellen på Premier League og Danmark bagefter. Først og fremmest er var jo sat i verden for at eliminere klare og åbenlyse dommerfejl. Det er sådan set hele, det hele konceptet går, går ud på. Og så har man en software, som kan tegne off linjer men den software kender ikke off reglen Det vil sige, at mekanikken i det hele er, at øh, varedommeren, han beder sin operatør om at sætte øh, punkter, så der skal måles efter på henholdsvis øh, den næstbærste forsvarsspiller og den, og den forreste angriber. De forreste, henholdsvis bæreste punkter på dem. Og så tegner softwaren nogle linjer bagefter. Men der er nogle usikkerhedsmomenter indbygget i det her. Altså, øh, først og fremmest er det sådan, at Selvom optagelserne bliver foretaget med øh, mange frames per sekund, så kan det sagtens være, at vi ikke har øh, lige akkurat den frame, hvor foden rammer bolden, men kun har den frame lige før eller den frame lige efter. Og det giver en usikkerhed i sig selv. Så er der et øh, spørgsmål om spillernes placering på banen. Hvis du har spillerne stående øh, lige ved siden af hinanden eller tæt på hinanden, så er det normalt ikke den store kunst at tegne denne her, øh, eller de her linjer, og så kan øh, selv en 10 cm offset være klar og tydelig. Øh, men hvis, du, øh, hvis vi tager yder eksemplet af de to spillere, de står på hver deres sidelinje, så er der altså 68 meter, man skal ud, og der 35 meter, man skal ud og sigte efter. Og øh, øh, så kan vi have spillere imellem, som dækker for hinanden osv. Så der er et usikkerhedsmoment øh, mere, øh, som vi har med ind over der. Det er så fintfølgende, at det her apparatur er selv en, en lille øh, ting, som øh, banens hældningsgrad, altså hvor meget den skråner for, at vandet kan løbe af, det betyder også noget for den måde, øh, teknologien sætter de her side på. Samtlige Superligastadiernes i Danmark er blevet opmålet af en landmåler og blevet parkeret i en database til, til brug for sætningen af vores linjer herhjemme, for eksempel. Så man kan, man kan sagtens sige, at... Øh, at det at være i outside-position egentlig er et i kriterium, enten er man det eller også er man det ikke, på samme måde som man ikke kan være en lille smule gravid, altså det, det, det er det, enten eller det her, men øh, der er subjektive faktorer ind over her, for det, for det første er der varedommeren, som jo subjektivt sætter nogle punkter, og så er der alle de her usikkerhedsfaktorer øh, med ind over bagefter. Øh, og i sidste ende skal bare jo have den der rygende pistol, der siger, at dommerens kendelse den er, er klart og tydeligt forkert. Og i England har man så valgt at basere sig fuldt ud på de linjer, der bliver tegnet. Uh, uanset hvor, hvor lille en maven der er. Hvor vi hjemme har sagt, at jamen hvis sikkerheden, sikkerheden i vurderingen skal i hvert fald være større end de indbyggede usikkerhedsmomenter, der har været. Og hvis man Haft. Hvis man, der er nogle af de her usikkerhedsmomenter, der kommer ind over, og linjerne ender med at stå meget tæt på hinanden eller oven i hinanden, så vil vi til hver en tid øh, sige, at så fastholder man dommerens kendelse, hvad end det nu har været det ene eller det andet, hvor man i England ligesom tager, tager geometrien og matematikken øh, i brug. Vi holder på, at tingene skal give mening, og det må aldrig nogensinde blive latterligt. Og derfor vil vi ikke i Danmark komme til at opleve, håber jeg i hvert fald, de her mulehårs eller armhule off eller, eller eller hvad pokker vi nu skal kalde dem. Jan Karsten, har du nogensinde set, set en uh, off-site-kald med så lille en margin for at blive din terminologi, som den uh, forleden i der darket Nej. <laughs> og, og, og jeg er trods alt beskæftiget mig med det her siden 1970. Det har jeg ikke. Og jeg skal også være ærlig at sige, at da jeg ser kampen fra, fra hovedkameraet og live, jeg har ikke den ringeste fornemmelse af, at der overhovedet kan være en offside. Og altså, nu skal jeg jo ikke lægge dig i ord i munden, men for min egen del i hvert fald er det jo i hvert fald meget fjern fra, hvad var og sådan, hvad skal vi sige, grundtanken bag var, var oprindeligt. Altså det, det her det er jo ikke det er jo ikke på nogen måde i spillets ånd eller i retfærdighedens tjeneste, at, at det her sker, tænker jeg. Det, det kan vi de to meget, meget hurtigt blive enige om. Nu er det jo ikke første gang, at man er over på de britiske øer og gør noget lidt andet, end man gør i resten af verden. Det er trods alt dem, der har opfundet fodboldspillet. Der er en, der er en vis form for selvbevidsthed omkring det her. Men det, det, det er ikke det, var at sat i verden for. Det, det er helt klart. Man kan sige, at for den her sæson der er, er dommerne på banen, der i det mindste gået ud og begyndt at kigge på skærmen, så, så kendelsen ikke bliver kaldt alene fra varrummet. Hvilket var var strengt for eller er strengt forbudt i følge protokollen som alle lande i princippet skal følge. Ja. Øh, og så en mere og øh, den øh det behøver selvfølgelig ikke lige så lang forklaring, fordi det formoder jeg er lidt mere simpelt trods alt. Der er jo rigtig mange, blandt andet fra Liverpool-lejren, der himler op omkring Jordan Pickfords ag agerende da Virgil van Dijk bliver skadet. Det bliver ikke kigget på den forseelse som en possible red card, fordi der er offside inden i, i det angreb, der, der, der så ja, bliver afblæst inden. Men hvad tænker du i forhold til muligheden for, for at straffe Pickford på efterbevilling, altså efterfølgende her? Er det løb kørt? Nej, protokollen, protokollen siger faktisk, at uanset hvad, så kan du altid vende tilbage til noget, der er øh, spil, som i alvorlig grad er eller som, som er voldsom adfærd. Og det, og det her ligner jo unægteligt en af delene. Ikke? Og i det øjeblik, hvor, øh, nu, nu kan vi jo se resultatet af det bagefter, at vi har en korsbåndsskade, og i det øjeblik, hvor en, en, en takling er derhen, hvor den udsætter modspilleren for far, så er vi reelt over i, i noget, øh, sådan noget der, der, der ligner et rødt kort. VAR kan jo ikke gå ind og, og, og sige til, til dommeren, her skal du kalde et gul kort. gult kort er uden for VARs domæne. Men man kunne sagtens i, i min optik have kaldt dommeren ud og kigge på skærmen og se engang, at det her er et muligt rødt kort, når du ser den igen. Og det havde der været mulighed for at straffe for, ja. Så man kan stadig gå ind på efterbevilling også selvom, og det er sidste spørgsmål, Jan, også selvom den er set og vurderet ikke til rødt under kampen af både varer og hoveddommer og hele portføljen der. Man kan godt stadigvæk gå ind på efterbevilling og vurdere, at Pickford skal have en straf? Ja, altså nu, nu på, på, på efterbevilling. Øhm, altså under normale omstændigheder vil det, vil det jo være sådan, at, at man gør det, inden spillet bliver sat i gang igen. Nu kan man sige, at nu er der jo masser af tid til at gøre det her, fordi der er skadesbehandling og, og alt muligt, så det ville have været fuldstændig naturligt. Men selv, selv voldsom adfærd, altså en, en spytklat for eksempel, ville man kunne vende tilbage til 20 minutter efter, og, og, og hvis man pludselig får den vinkel, der viser den her spytklat, og så kalde udvisningen efterfølgende. Det skete ikke, og de er de er vrede i liverpool og Det forstår man måske godt, i hvert fald. Særligt når man ser diagnosen på Van dijk skade. Jan-Karlsen, tusind tak, fordi du er med her. Det er altid en øjenåbner, når du er med og forklarer udlæg og udlægger teksten for os. Det sætter vi meget pris på. Tak for det. Ja, det er godt, og det er altid en fornøjelse at være med. Tak skal du have, Tak skal du have, Jan. Han er meget velformuleret, Jan. Det er helt ja, vanvittigt. Det ja. altså, er jo bare klogere næste gang, man sætter sig og ser en fodboldkamp. Er man ligesom klædt på på en anden måde, efter at have hørt, også fordi Carlsen man har her. sin med det her? Ja. hele verden er jo sin og det er jo fantastisk rart at have nogen, der ligesom kan gå op i 4 og sige, prøv at Og jeg kan også godt lide, at Jan tør sige i den position, han har, at sige, ja. det, er ikke det her var er sat i verden for Her tænker jeg på off-site. Og jeg kan jo godt lide, og, og det der med Jan, han siger, at de har en tendens til at gøre tingene på en an anderledes måde det er over vildt. på britiske ører. Og ved du hvad, efter jeg har boet derover og jeg kan se, hvordan mennesker handler udelukkende efter protokold, og ikke efter fingerspidsgeføl eller bare... Helt almindelig madmenneskelighed. Hmm. Det er ulideligt, hvad man oplever af byråkrati i England. Og derfor undrer det mig ikke. Det var ligesom, vi så i sidste sæson. En bold, der var klart og tydeligt inde over målstregen i Aston altså, Villa, Sheffield United-kampen. Som jo de kan... Bare fordi, at, at, at, at, at den der målteknologi ja, ikke det må... siger det. De har jo muligheden for at gå ind. De mennesker, der ja. har deres egen kri vilje. Ja. Kig på ja. Ja, kig... de optagelser. Og ja, ja, ja. ja, det gjorde de ikke. Nej. Og for mig at se, at det er, at det, det, det er familie det, med hinanden, de her ting. Men det er, lige... det er robotter, ja. det er ikke mennesker. Og, og det er kædet Sådan oplever jeg det rigtig tit. Ikke kun i fodboldsammenhæng i hmm. England, men i sociale sammenhæng, i øh, lovmæssige sammenhæng, øh, ja. når man læser om, om, om de ting, der sker derovre. Det, det er meget typisk. Det er hængende der lov med hunden nu. Ja. Altså det, det, er, det er noget, der er opfundet for at hjælpe os alle sammen med at få et bedre fodboldspil, det har fuldstændig taget magten for det, det handler om, nemlig at skabe en underholdende eftermiddag på Merseyside. Ja. Det var en fantastisk god fodboldkamp. Den havde alt i sig, en fodboldkamp skal have. Desværre også en voldsom skade. Og så sidder der nogen uden vogn og tager alt fokus. Altså men, prøv at gå ind og google Everton Liverpool og se, hvor meget af det, der handler om VAR. Det er sindssygt. Men det handler jo om, hvordan vi mennesker håndterer teknologien. Ja. Det er jo ikke ja. teknologien, der er problemet? Nej, det er præcis. Ja. Og der er også nogle hands-regulativer og andet, som VAR sgu ikke skal stå på mål for nødvendigvis. Okay. Men jeg mener bare, at det her med, at der sidder en detektiv med et forstørrelsesglas på størrelse med en, en øh, underkop, altså og, og kigger, kigger hver eneste lille, bitte, bitte, bitte ting ja, og linjer mig her og det. Og vi hører hældningsgrader på baner, øh, afløb af vand øh, på Hældningsgrad, der har effekt på, om en offside er med et kropshår. Altså, jeg synes simpelthen, vi er kommet et sted hen, hvor spillet bliver ødelagt, og det ja, ja. kan aldrig nogensinde være nogens intention, Nej. at vi skal snakke var- og dommergrej runde sad, efter runde. Øh, der, der sidder folk, der betaler rigtig, rigtig mange penge for Premier League i hele verden. Der må snart komme en reaktion fra dem også. Altså, fordi hvem er det, der styrer det her? Det er jo i, i realiteten pengene. Og jeg tror, jeg har sagt det før, men man bliver simpelthen nødt til nu at kigge på, at man ved at tage... Selve brødet ud af spillet, at man har taget det glædelige ud af spillet, eller man taget festen ud af spillet. Ja. Hvorfor, hvorfor skal det handle om var i, i så høj vanvittig grad, som det gør? Det er jo helt sindssygt. Altså, Min grundpointe er egentlig ikke noget med kendelser og ting. Altså, det, det, det er for okay. mig, fratager den. Og Det er jo min kæppeste her, så nu skal vi ikke gøre mere vildere ud af det end det, men stadigvæk. Et mål er aldrig et mål. Du kan aldrig som fan juble Nej. til kurs 100 på stadion eller hjemme foran skærmen, fordi du ved aldrig, at der er en detektiv, der tager det her mål tilbage. Jeg var på Emirates og, det, år. og jeg køber ikke det ja. der med, man, man kan juble to gange, når målet bliver scoret og når målet bliver bekræftet. Nej, for du jubler ikke til kurs 100 på noget tidspunkt. Ja, jeg har oplevet en fejlagtig varkendelse også. Det var Sokratis, der lavede mål med Crystal Palace sidste år på Emirates. En scoring, der havde givet 3-2. Det er frygteligt. Mm. Det, er, det er to tre minutter før, at der lige pludselig stod var på store skærmen, og folk var jo helt op og ringe over tre point. Men, men når det gælder at hold, man holder med, tror du da sagt, der må, her må jeg udfordre dig mm. lidt, tror du da sagt, at man når at tænke, Arh, jeg ved ikke. Altså, tror du, at Liverpool-fans, der for eksempel ved Jordan, Jordan Hendersons øh, 3-2-mål, som så blev øh, trukket tilbage, øh, havde, havde forbehold i deres jubel, da de så målet gå ind? Det er jeg øh, ikke sikker på. Nej, men det blev jo taget tilbage. Altså, jo, jo, men de havde ikke, nu snakker vi om, om følelsen, man får, når det, når det bliver scoret. Nej, den er jo, to, jo totalt ligegyldig den følelse bagefter, når det bliver kaldt tilbage. Altså, den følelse bundfælder sig du ja, går ikke. Der med, du går ikke derfra med rusen over 3-2-målet. Den, den, det, er jo bare en, det forstår jeg godt, men her for mig handler det om at, bedste, at, at spørge, når man ser målet, f.eks. hvis jeg ser nu Danmark, jeg altså, tror, det Danmark som eksempel, ja. lige meget hvornår Danmark scorer, vil jeg altid juble helt vildt. Min, mit U første blik, og jeg tænker ikke på var, men som det første, det må mit, jeg sige. mit første blik og min første tanke, når jeg, det er når jeg ikke er på arbejde, altså når jeg sidder som, som fodboldtilskuer og ja. det er blikket flakker hen, hvor er ja. dem, der kan ødelægge den ja. her oplevelse af et perfekt mål. Det må jeg bare sige. Ja. Og, men jeg har vel ikke vi har det på samme nej, måde men som. Men det er fair altså, jo. Ja. Den er jo Altså den er ikke entydig i den her debat, men det er, mit, det er mit punkt i den. Nå, vi kan ikke snakke mere varer nu, fordi så øh, <laughs> har vi sendt vi, det det ja. vi lægger den lige for en stund. Men jeg er nødt til at spørge om Liverpool uden Van Dijk. Altså, du siger stadig, at du har fidus til dem som mester, ja. men, men, Matip, grad, men ja. Matip og Joe Gomez, som midterforsvarer, er det top af Premier League? Nej, det er det jo ikke. Og, og, og, de kommer over. og vi ser det allerede i Everton-kampen. Uh, muligvis kunne begge mål endda have været undgået, hvis... Uh, ja, for det, var det er, der er Det er det nemlig. Mm. Uh, og, og hans passeringsevne, hans evne til at placere sine ja. ud, over hans, netop, ja. uh, ud over alle hans fantastiske... Netop, Men over alle hans uh, hele åbenlyse uh, fodboldmæssige ja. færdigheder, det, det, det, det behøver jeg jo ikke at gentage her. Uh, men det er klart også psykologisk, hvordan til at det, vi så en anden leder, som var ude ved Jordan Henderson mod slutningen af sidste sæson, hvordan de, hvordan de strugglede under det. Jeg må også sige, hvis vi prøver at se væk fra tabet af Van Dijk og, og prøver at analysere Liverpool, hvor de er lige nu, så vil jeg sige, at min personlige vurdering var mod slutningen af sidste sæson, at i og med, at de havde vundet mesterskabet så lang tid før, at, at det var årsagen til, at de var gået ned nu ser vi, at, at, at nogle af de her problemer fortsætter ind i den her sæson. De ligger stadig stadigvæk fint og godt til, men forsvarsmældet især har været problematisk med selv med Van Dijk. Ikke. Ja. Øh, Så Og, og nogle, af her, sagt, nogle af de her problemer, som var fra sidste sæson, de er gået ind i den her sæson. Og er det, fordi at Liverpool simpelthen i for lang tid ikke har spillet om noget, mm. altså, eh, hvor, hvor er det de rent mentalt øh, i det her, og, det, det, og, jeg, og det, det kan bekymre mig lidt, udover tabet af van Dijk, hvor er holdet rent mentalt, ja. øh, det, det, det, det, det tror ja. jeg godt og og det kan være endnu en forhindring øh, i, i vejen mod mesterskabet. Og så sad jeg i går aftes og talte clean sheets sidste sæson, jeg tror de har 15. Ja, du vinder mesterskaber, er at målet rent. Mm. Du vinder kampe ved at score mange flotte mål. Ja. Øh, Liverpool har mistet det, som faktisk skabt mesterskabet. Net, netop evnen til at holde en stabil bagkæde, få, få en god målmand, holde en god defensiv. Den har de mistet lige nu. De har lukket 13 mål ind i videre, de har lukket 33 mål ind hele sidste sæson. jeg vil bare sige, at de har en magisk trio fremme. Nu, de er Premier League's bedste målmand, men er der en spiller på det hold, jeg aldrig nogensinde vil undvære, hvis jeg var Liverpool-mand? Så, så er det Virgil van Dijk, og han er ude i 6 til 9 måneder nu. Så jeg har tabt noget tillid til Ja, at, at de er topkandidaten til at vinde mesterskabet. Ja, men det er nu Klopp skal vise sig, at han er mestertræner, ikke? Jo, det er nu, de formentlig, tænker jeg, skal ud og kigge på det næste transfervindue. Det er jo lige smækket i, det der det, er jo det der var. Igen, jo. Det men skal, jeg se, ja, men skal vi prøve at se held i uheldet? Vil Liverpool, vil Liverpool nu omtænke sin forsvarsstrategi? Vil Klopp sige, okay, hvad der vi, vi, vi, vi går væk fra den her meget høje, Forsvarslinje, vi falder lige, hvad ved jeg, fem, meter lidt længere tilbage, fordi som de jo også selv har sagt, Van Dijk er nøglen mm. til det høje forsvar. Ja. Så, så det kan jo godt være, at de tænker nu nu har vi Gomes og vi har Mati, lad os gå lidt længere tilbage, og at det faktisk på en eller anden måde bliver en stabilisator for forsvaret. Lad os se, det er en hypotese. Mm. Og vi følger, vi ja. følger, vi følger, vi ja, følger det, med. Vi kommer tilbage snart. Det er en modslutning af det ikke her. Det er heller. For, for den ro, som han også indlyder på resten af holdet. Ikke? Men det er basen for det mesterskab. Folk snakker om de forreste tre. Ja, men de har været sindssygt dygtige til at holde rent. Ja. Det, det, det, den er væk lige nu. Ja. Nå, det var Liverpool. Øhm, og deres forsvarsgeneral. Øh, vi har en anden forsvarsgeneral, ham fra Manchester United, der har været sindssygt meget i fokus. Du var, her vi tilbage til dit besøg på wembley ja. Du var fra første paket vidne til hans udvisning, som jo virkede helt horribelt. To øh, også tåbelige gule kort mod ja. Danmark. Øh, og en meget, meget lang walk of shame i al stillhed. Altså, det, det er jo svært næsten ikke at have ondt om manden her, men det var bare så, det var så dumt, det han lavede. Ja, det, det, det må man sige. Den her, synes jeg, er mere uheldig end den første, synes jeg, var, var, var dum. Den her, der er et element af uheld i den, der ja, træder igennem. Og for dem, der lytter med, skal vi sige, det er nummer to mod, mod Dolberg. Ja, det er den hvor der rammer Dolberg op anklen. Ja, det synes jeg nu, når jeg ser det. der er et element af uheld, men det, men det er jo... Du ved, når en, en, en, især en engelsk fodboldspiller i England... Når korthuset begynder at ramle, når du er i sted med loven, og du spiller på et storhold, som har, har store problemer. Og han, du har blevet, store problemer. Og han har selv store problemer. har ja. selv store problemer, ja som jeg siger, med loven, og, ja. og, og, og du handlet for et gigantisk beløb, alle de der ting. Og så får du rødt kort i ja. en betydende landskamp for, for England mod Uembley, godt nok uden for en stadigvæk. Altså, det, det, det, det, det ligger sig på, på Van Dijk øh, virkelig i den grad. Det, det, det jeg kan godt forstå, at det er svært for ham lige nu, og man har jo også set i nogle af Uniteds kampe i denne sæson, at det har ikke, det har ikke været en, en forsvarsspiller, det har ikke været en mand, som har været sig selv. No. Og det, Jeg synes, det er tydeligt at se, at han, at han har... At, at han har mærkede de her, den her periode. Men kom der ikke lige et power-modsvar med mål, fantastisk godt mål mod Newcastle? Det er et vildt godt mål, og, og også altså, Ole Gunnar Solsja har haft overvejelser om det her. Skal vi, skal vi give ham en overlov? Skal vi tage en pause? Han har godt nok bakket ham op, ved at sige sige, Ole har Solsja, også, men, også ud det. Men derfor må man stadig have haft nogle overvejelser. Kan, mm. kan filmen knække igen, og hvad nu, hvis det gør det? Hvor vi så hen med vores anfører vores... Øh, Super reaktion, og i øvrigt øh, fantastisk mål, de laver til 2-1 Manchester United i Hold nu op, mand. Der var, var ikke med, Maguire. Ja. Hvor kom det fra? Nå, men altså, vi har jo set dem være gode i kontraspillet, og jeg synes faktisk, de spiller en god kamp mod Newcastle. jeg synes faktisk, de New... spiller godt, ja. Æh, så er det jo det det det det øh, super fortjent, og også i virkeligheden sejrens størrelse, selvom de kom mod slutningen af kampen, så, så de spillede godt. Ja. ja. Så har vi lige et, et lille slag med halen på denne her runde i Premier League. Og det, det er faktisk noget, der ligger mig på sind, fordi vi snakker tit om, om de, dem, der tager de store overskrifter. Vi har snakket rigtig meget om Kasper Schmeichel. Vi snakkede meget om Christian Eriksen, da han var i Tottenham. Vi snakkede nu om Pierre-Mille Højbjerg skiftet til Tottenham. Og alle de her gutter. Men Janik Vestergaard, mm. som ja. også på landsholdet bare fløj under radaren, så længe han har siddet på den bænk på landsholdet i 100 år, så kom han ind forleden øh, og fik noget spilletid. Det var godt for ham. Men endnu vildere, han scorede til 3-3 for Southampton. Mm. <laughs> ja. Stamford Bridge mod Chelsea. Et kanonmoment for Janik Vestergaard. Det har jeg eder med med respekt for for, for lige at lige han... lidt på vejen ind ah, mod målet, og, og den, store den løber mand, forrest ja. i jublen og, og, og bliver også interviewet efterfølgende til, ja. til BBC Match of the Day, hvor han også er, hvor han er dejlig dejlig og det var befrielser for skåret, og i øvrigt kyvde os til Southamptons udebændrag. Peru har de jo lavet. Ja, på deres, Peru og River. Ja, plate, la, men, men når det er sagt, det, han, har, han har været under pres, og der, han er også blevet, skal vi bare sige det som det er, øh, han har fået dårlige karakterer og dårlige skudsmål fra det her studie her igennem tiden. Fordi han har ikke, det har været svært for Janik Vestergaard, men det virker, som om han har været der nu. Jeg undrer godt nok det her. Ja, bestemt. Han har også siddet på bænken i store dele af sin ja. 15 han fik 23 kampe i første sæson hvilket er okay men der var også perioder hvor han sad ude og også modtog kritik ikke bare for ja. os men også over i England 19 kampe i, i sidste sæson det, der, der, altså, det har været meget i stimer og nu startede han jo faktisk som første reserve til Stevens og nu har jeg nu, har det, nu har jeg glemt hvem den anden er Nå. Men, men Jack Stevens blev så sat af efter 5-2 nederlag i runde 2 som de led Southampton der, og så har Jannik Vestergaard spillet siden, og med, med succes. Ja. Så, og, og, og det her mål, det, det gør jo godt. Og det er jo godt det er jo et Southampton-hold, som har mange små spillere, så det er jo det er vigtigt at have sådan en som ham. Et, et ordentligt skur er han, ikke? Han er, over, han er tæt på to meter, ja. så han ikke er over. Så, så til, til, til døde bolden især både offensivt og defensivt. Men hans største moment i Premier League, indtil videre, udligende på Stamford Bridge, med har skaffe resultat hjemme, Ja, jo helt ja, det er, det, var det, det, var Fantastisk. Godt, jamen så nåede vi mere eller mindre i bunden, altså, vi, der, og der var noget positivt, ja, og det var, var selvfølgelig også omkring Maguires mål her, men det er jo godt nok meget negativt omkring skader og varer og det. men sådan er det også en gang imellem. Janik Vestergaard, det var et lille, et lille positivt element i hvert fald. Der venter kampe i Europa League for øh, mandskaberne over fra de øer, vi beskæftiger os med i det her format, Flere forskellige, lad os bare tage dem sådan øh, lidt derud af. Arsenal skal i kamp i Østrig mod Rapid Wien i en gruppe, hvor de øvrige hold er Molte fra Norge og Irske Dundalk, Men Arsenal ude i Wien, er det en overkommelig opgave? Jeg er lidt i tvivl om, hvad hold er Ateta vil stille med. Jeg har jo til at stille med et rent andet hold. Rent andet hold? Ja, det tror jeg. De har Leicester søndag i Premier League. Men det er ikke, gør det ikke mindre spændende, fordi i min optik er bredden i Arsenal ved at være så god. At han faktisk godt i efteråret kan lade det hold øh, gå igennem gruppespillet øh, og spille med, med, med de lidt mere pfh-spillere. Det kan være, at vi får runet i Arsenal-målet, men også spiller, som er dukket op, øh, El Nini, og når jeg siger andet hold, så skal man huske på, at La startede jo ikke i en weekend, men han kommer nok til at spille. Der er masser af, der er masser af bredde på det hold lige nu, så det, det vil jeg slet ikke være utryg ved at sætte mig ned og se jo øh, torsdag aften, fordi det er spændende nok, det han har gang i, og noget af Tethers plan er også at og, og få... Balanceret det her. Det er den store opgave, han har, lige at balancere mellem Europa League og Premier League. Jeg tror du ikke også, de vinder i Wien? Jo, de møder Rappe Wienlægger, nummer tre i Østrigske Liga, en sæsonstart. Deres topscore hedder Taxi. <laughs> ah. Ja, Taxikjærsvand. Kort, de engelske bagsidesmøde, Nej. de det ja, ja, ja, det gør de nemlig. <laughs> tak til situasen. Ja, sådan noget lignende er ja. ja. ja. ja. syv mål i syv kampe hidtil i, i, i, i ligaen der. Så ja, jeg, jeg kender jo ikke noget til det. Jeg kunne kun se det på tallene, hvor de har fået en god start. Så nu må vi se. Det, det, det, altså, det er jo ikke givet, at Arsenal vinder os, hvis du siger, Niels, de, de stiller med B-holdet. Det men, jeg tror jeg, de gør. Men de, selvfølgelig er de favoritter. Ja. Så går vi videre til... Øh... Arsenal, altså dine ærkerivaler fra Tottenham, som spillede den her mærkelige kamp mod, mod West Ham i spillerunden her 3-3, satte det hele over styr. Det er det mål til sidst, ikke? Nej, det er fremragende. Ja, ja. Det er fuldstændig fremragende, ja. og en vending af West Ham. Og, ja. ja, de spiller, ja, det igen mod østrisk modstand, ja. Lask Lins, men det er hjemme i London, i en gruppe, der ydermere tæller Ludo Goretz, og så Belgiske Royal Antwerpen. <laughs> det ligger ja. også til i den grad til spørgsmål. Ja, og ved du hvad, jeg... Øh, Selvfølgelig vil Mourinho godt i top 4, men han bliver hele tiden ved med at snakke om det der det her med, at vi skal vinde trofæer. Ja. Og han har jo vundet trofæ i alle sine klubber. Ja. Ikke? Og det, det er nemlig ikke ked af. Det er han nemlig ikke ked af, og det er han, det er han rigtig glad for at fremhæve. Så, Hvor skal det være? Skal det være i Europa League? Skal det være i uh, Carabao? Skal det være i uh, FA-koppen? Skal, skal det være så, i Premier League? Skal det være i Premier League, ja. Det er jo ikke totalt umuligt. Det er, ikke det, er, umuligt. Det, er det ikke. Nej. Du ser de der to op foran. Uh, Harry Kane, son, vanvittig Højbjerg, form. De gør det er Højbjerg gør det godt. Højbjerg gør godt. Yes, uh, Bale, lad os se, hvor, hvor, hvor, hvor, godt, det, hvor godt det bliver. Uh. Ikke den bedste debut. Han havde en gigantisk chance til at score til 4-2 mod West Ham. Uh. Uh. Men, men det kan blive rigtig godt. Ja, det, det, kan kan. Blive, det skal ja, vi uh, uh, ikke afskrive. og de, de går videre her fra gruppen, ikke? Det gør Og vinder også ja. hjemme over Lask Lins. Så går vi videre til Lester, og jeg kan spørge selv sagt, Lester hjemme mod ukrainske Soria Luhansk i en gruppe, hvor de øvrige er portugisiske Braga og Aik, Athen, grækerne. Så det er Luhansk hjemme i Leicester. Altså, jeg håber jo virkelig, at Leicester også prioriterer den her turné. Håber, det er så også, sjældent, de, de har greb i europæiske gruppespillere i Europa i det ja, hele taget, så de skal da fyre den af. Og den fylder stadig meget for den, den Champions League-kampagne, det havde. Så selvfølgelig skal de give de fans, der ikke er der en god oplevelse og, og noget at, at hænge fast i ja. som Leicester-fans. Så jeg tror, at de kommer til at prioritere den. De kommer også til at betale en pris for at gøre det i Premier League. for det der torsdag, især 6 ud af 8 uger skal der spille til europæ europæiske ja. nu. De kommer til at skulle balancere i mit optik af Leicesters bredde. Bre ikke helt på højde med John Marsen også. Og det, det er synd, og vi bliver ved med at sige det her med fansene. Men lige netop i Leicester mm. er jo, de er jo ikke vant til europæisk fodbold. De havde Champions League-sæsonen året efter, de vandt mesterskabet. Men jeg tror, at især deres fans vil have, have nyt at have oplevet dem i Europa League. Mm. Så det er ærgerligt. Så har vi en øh, rigtig, rigtig interessant gruppe, faktisk, og en rigtig interessant kamp fra øh, Glasgow, og det er også torsdag aften, Celtic mod AC Milan. Uh -huh. Og øh, Celtic, som vi husker selvfølgelig for relativt nyligt, da FC København bankede dem ud af Europa League, det var i øh, den forgangne sæson, men stadigvæk. Men Celtic, AC Milan, Celtic tabte, som vi var inde på tidligere, uh -huh. Old Firm og spillede skidt mod Rangers. Uh -huh. AC Milan brændte det hele af i milano slog Inter, og Simon Kjær var med, han gør det blinde for tiden, og så var, så var der ham, den gamle mand fremme, Zlatan, som jeg håber kommer til at spille. Det er bare altid Brøl, hammerne, underholdende, når Zlatan er med. Men Celtic, AC Milan, det er en godte. Ja, det, det er jo en kamp for allerøverste øverste hylde, hvis du ja. spørger mig. Altså, man kunne godt snakke til, at man lige 8. nærmest der. Det, er, det er et fit match mellem to hold, som som jo hver især også har brug for noget succes, og har brug for noget europæisk succes. Og Celtic skal jo skammer sig nok lidt. Hvad sker der med den kop der? Jamen, der er ikke noget i. <laughs> Derfor kan jeg også drikke af den. <laughs> <laughs> uh, nej, men jeg vil sige, at det, det, er, det er to fede hold. Det er to fantastiske hold, og jeg, jeg glæder mig faktisk til at se den fodboldkamp. Jeg tror også, det bliver en underholdende fodboldkamp, og hvis Slatan bare er i nærheden af den bane, så er jeg glad. Ikke? Og jeg vil faktisk sige, nu har vi snakket meget positivt i retning af de britiske hold, vi ind til videre, de Premier League-hold. Celtic, jeg er i tvivl om, de går videre fra den gruppe der, mm. også med. Øh, ja, ja, det niveau vil set se frem? Ja. Sparta og lille. Det er ikke sådan bare lige Nej, at have hen over dem, og Nej. særligt når de ikke har hjemmelandet og op af. Plus, at de har fokus på ligagen, de ved også godt, hvad der er vigtigst i den her sæson. Nu er de kommet med her, de får nogle penge for at komme i Europa lige fint. Men, men fokus for dem er på ligaen det er der jeg, ikke jeg tror spiller. de taber til Milan ja. øh, og så er de skidt afsted og, ja. Øh, ja. og så den sidste gruppe Rangers er ude mod Standard Liège, spiller ude der og øh, gruppens øvrige hold er Lech og Benfica polsk og portugisisk derudover men Rangers, spørgsmålet igen nu ligger de så godt til ja. i øh, den skotske Premier League hvor, hvor højt de prioriterer det. Men de har det har vi selv set mod Midtjylland sidste år også, og vi, vi har set dem undervejs også i, i Europa League i det hele taget i sidste sæson. Altså, de har, de har en fin trup og en OK bredde, så de kan godt rotere lidt og stadig holde pænt niveau. tænker jeg. Men jeg er i tvivl om, hvad de kommer stadig med. i en ja. spejsegruppe, ikke? Og det, det er nemlig du også en... skal til en svær udbane i Polen, og så skal du møde Benfica ja. og Standard Liège, som begge to har stolt europæiske taktioner. Det er lidt samme sang som med Celtic, ikke? Ja, det er det. Det minder om hinanden, ikke? Ja. Til, tror du på Rangers? I, igen, så tror jeg på, at deres fokus er på ligaen. Ja. Så det, det, det, altså, det fylder så sindssygt meget for de to hold her. Ja. At, at den ene vinder 10, og den anden forhindrer det. Altså, du øh, mener, at der er et spilkørende de to klubber imellem? Øh, lige, lige netop i år. Tørre kigger med så. Nej, det er godt. Sidste punkt på øh, denne relativt korte rejse gennem Get In Talk Show, det er faktisk et rejsetips, Aha. et rejsetip må det være, for vi er i ental, men det er et velvalgt, et åndelt øse ud af hjerteblodet. Jeg var bange for, at jeg havde fortalt det før, det har jeg faktisk ikke, men for et år siden var jeg som sagt over i fodboldkamp sammen med min drenge, og for, de havde ikke set Highbury før. Og jeg vil sige, når man er i London, når det, det hele åbner igen, og man kan komme over til fodbold, så skal man låne sig selv og gå ned og se Highbury. Det gamle, det gamle stadion, som heldigvis ligger der stadig fredet med facaden øh, ud mod gaden derude. Og man, det kan man nyde. Man kan se omklædningsrummet, de har passet sindssygt godt på det. Det ligger jo 500 meter fra Emirates, og man skal bare gå til venstre i stedet for til højre. Men når man tribunerne er væk, eller hvad? Nå, de er, ombygget, de er blevet boliger. Okay. Så den ene tribune står, og ja. de tre andre er så blevet boliger. Og der er okay. ikke nogen fodboldbane? Der er en park, ja, der er. men der er markeret, hvor midtercirken lå, og der er sådan en følelse af, noget af en dægtighed. Dem, der bor der, kan jo se over til Emirates. som man bor højt op, så kan du se Emirates, så du er stadig en del af det her arsenal Og man kan fornemme, på kampdage at der masser af trafik udenfor, om folk, der går hen og kigger lidt osv. Jeg vil sige... Hvis man ikke gør det, så, så, så, så snyder man sig selv for en stor oplevelse. Fordi det, man, man, man kan fornemme, hvad det er for stadion, at Arsenal har sagt farvel til, og hvad det er for en fortid, der ligger derinde. Jan Wright har jo helt ud af de der vinduer. Man kan jo se, hvordan at, øh, man kan jo fornemme også, hvordan de der gamle Marble Halls ligger derinde for. Det er en stor oplevelse at se. Ja, de er, der eksisterer sig. stadig i Det gør det nemlig. Ja, ja. De er fuldstændig restaurerede og stå, snorlige. Og det er jo det, deres trøjer, de er symboliseret. Det er jo en homage til de der ja, deres Marble Halls og udbændtrøjerne i år. Jeg vil have råd med John Faxe, som på det gode gamle Highbury, Mod Rangers. Ja, og han kurvede den over i det lange hjørne og løb ud og jublede, og vi genskabte det faktisk nede i parken mellem øh, flisbede og, og, og græsplæner og buske og alt muligt andet, lagde han en imaginær bold på en plet og kurvede den hen i det ja. lange hjørne og løb hen og jublede, hvor han jublede Fantastisk. dengang. Det var stort øjeblik. Ja, det, ja, det, var det. Ja. Men det er også det, når man er til fodbold, der er nu vær med bare at tage Oxford Street, Regent Street, hotel Hotelstadion, gå nu ud, at se noget. De ligger derude oplevelser og sådan noget venter på en. Det er også altså det er bare jeg til også forestille mig når man er på det nye Tottenham stadion, man hvor lå det gamle Whitehall Lane Hvad er der tilbage. af det har de markeret det på en eller anden måde, hvor den brune er verdensmester i at, at finde statuer? Det skal man også gøre, Fordi ja. det er jo der de store oplevelser ligger. Ja. Det er jo selve kampen er jo tit noget du kan fornemme i fjernsynet, men det her det er der det ligger. Gå nu til venstre i stedet for til højre. Tag nu et sted to timer før, find et pop. gå ind og få en øl, gå ud og se noget, der fortæller noget om historien. Jeg tror Hold ikke du behøver du. opfordrer opfordre folk til at få en øl. Nej, så måske. Ikke? Ej, Men jeg, jeg savner det, det jeg også, at jeg sad og blev helt misundelig på Kieran før, da han sagde, ja. at han har været i London. Ja. Men det er snart over siden jeg har været der. Jeg bliver sindssyg. Jeg, bliver syg. Ja. jeg ved at blive sindssyg, at man ikke kan komme derovre. Der kommer en dag, der kommer en det dag, kære Det var rejstippet. Det var rejstippet, ja. Så når vi ikke mere, fordi nu er vi ved vejs ende. Tak fordi I enten kiggede eller lyttede med hos os. Det var på Dplay på Julesborg.dk eller hos din podcastleverandør, hvis du er i tvivl om, hvordan du var kommet ind til os. Hvis du hører som podcast, så gør os lige tjenesten at gå ind på Apple Podcast appen og give os et par med på vejen og gerne nogle stjerner. Helt Max har Kieran bedt mig om at sige. Og Krimi på Dplay <laughs> Men vigtigst af alt det er, at du rater os. Det hjælper os med at nå ud til flere. Og så skal jeg minde om, at vi en gang om måneden trækker lod om et tre øh, måneders abonnement på Dplay til dem af jer, der skriver en anmeldelse af os. Det var det. Der er Europa League i midtugen. Vi ses. Programmet blev præsenteret af d